Și că era odată într-un sat, un om grozav de leneș. De leneș ce era, nici în bucătura din gură nu și omesteca. Și satul, văzând că acest om nu se de la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure pentru a nu mai da pildă de lenevire și altora. Și așa se aleg doi oameni în sat și se duc la casa leneșului, îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boică pe un butuc nesimțitor, și hai cu dânsul la locul de spânzurătoare Așa era pe vremea aceea Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană Cucoana văzând în carul cel cu boi un om care semăna a fi bolnav Întrebă cu milă pe cei doi țărani zicând Oameni buni, se vede că omul cel din care e bolnav sărmanul Și îl duceți la vreo doctorai undeva să se caute Bo, ba nu cucoană, răspunsă unul dintre țărani să ierte cinstita fața dumneavoastră, dar aici e un leneș care nu creăm să fim mai având perechi în lume, ce ducem la spânzărătoare ca să curățim satul de un trândav. A lei, oameni buni, zise coana fiorându-se. O, oh, păcat sărmanul să moară ca un câine fără de lege. Mai bine, duceți-l la moșie la mine. Ia că te curtea pe costișa aceea. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi. Ia așa, pentru un împrejurări grele, doamne ferește. A mâncat la posmagi și a trăit și el pe lângă casa mea, că doar știu că nu m-a mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Tă, suntem datori a ne ajuta unii pe alții. I-auzi leneșule, ce spune Cucoana, că te-a pune la coteți într-un hambar cu posmagi, zise unul dintre săteni. Ia ca, peste ce noroc ai dat, bate-te în tunericul să te bată, uriciunea oamenilor să de grabă din car și mulțămește Cucoanei că te-a scăpat de la moarte și-a dat peste belșug, luându-te sub aripa dumisale. Noi gândeam să-ți dăm săpun și frânghie, iar Cucoana cu bunătatea dumisale îți dă de -o post și poți maci. să tot o trăiești, să nu mai mori. Să-și pui cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor. Mare minune și asta! Da, tot de noroc să se plângă cineva... Bine am mai zis și n-am mai zis că boiară și cai mănâncă. Hai, hai, dă răspuns cu coane orașa, așa, ora așa, că are vreme de sta la vorbă cu noi. Dă de... muieții spus magii, zise atunci leneșul cu jumătate de gură, fără să se cărmească din loc. Ce a zis? întrebă coana cu pe seteni. Ce să zică milostivă coană, cu răspunde unul. Ia, întreabă că muieți s Vai de mine și de mine, zise cu coana cu mirare. Încă asta n-am auzit, dar el nu poate să și moaie. Auzi, leneșule. te prinsă să moi singur, orba? Ba, răspunse leneşul, trage mai bine tot înainte. Ce mai atâta grijă pentru astă pustie de gură. Atunci unul dintre săteni zise Cucoanei Bunătatea dumneavoastră, milostivă Cucoană Da, de geama mai voiți asteca orzul pe gâște Vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzărătoare Numai așa, de flori, de cuc, să-i luăm năravul. Cum chitiți? Un sat întreg n-ar fi pus oare mână de la mână Ca să poată face din trânsul ceva? Da, ai pe cine ajuta? Doar lena i să mare Ce-ți bați capul? Cucuana, atunci cu toată bunăvoința ce avei." Se lăhămețește și de binefacere și de tot, zicând Oameni bun păceți dar cum va lumina Dumnezeu Iar sătenii duc pe și la locul venit și îi fac fel Și iacă așa au scăpat și leneșul acela de seteni, și Setenia aceea de dânsul Mai poftească de acum și alții leneși în satul acela, dacă le dă mâna și ține cureaua Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa